Ja sen jälkeen hän vaelsi kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään ja saarnaasi ja julisti Jumalan valtakunnan evankeliumia. Ja ne kaksitoista olivat hänen kansansa. Niin myös muutamia naisia, jotka olivat parannetut pahoista hengistä ja taudeista. Maria Magdaleenaksi kutsuttu, josta seitsemän riivaajaa oli lähtenyt ulos ja Johanna, Herodeksen talouden hoitajan Kuusaan vaimo, ja Susanna ja useita muita, jotka palvelivat heitä varoillansa. Kun paljon kansaa kokoontui ja ihmisiä kulki joka kaupungista, hänen tykönsä puhui hän vertauksella. Kylväjä meni kylvämään siementänsä, ja hänen kylväessään, Putosi osa tien oheen, ja tallautui, ja taivaan linnut söivät sen. Ja osa putosi kalliolle, ja oralle noustuaan se kuivettui, kun sillä ei ollut kosteutta. Ja osa putosi orjantappuraan sekaan, ja orjantappurat kasvoivat mukana, ja tukahuttivat sen. Ja osa putosi hyvään maahan, kasvoi ja teki satakertaisen hedelmän. Tämän sanottuaan hän lausui suurella äänellä, jolla on korvat kuulla, se kuulkoon. Niin hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä, mitä tämä vertaus merkiksi. Hän sanoi, teidän on annettu tuntea Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksissa, että he vaikka näkevät, eivät näkisi, ja vaikka kuulevat, eivät ymmärtäisi. Vertaus on tämä, siemen on Jumalan sana. Mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, jotka kuulevat, mutta sitten perkele tulee, ja ottaa sanan pois heidän sydämestään, etteivät he uskoisi ja pelastuisi. Ja mitkä kalliolle putosivat, ovat ne, jotka kuulessaan sanan ottavat sen ilolla vastaan, mutta joilla ei ole juurta. Ainoastaan ajaksi he uskovat ja luopuvat kiusauksen hetkellä. Mikä taas putosi tappuroihin ne ovat ne, jotka kuulevat, mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen ja hekumoihin, eivätkä tuota kypsää hedelmää. Mutta mikä hyvään maahan putosi, ne ovat ne, jotka sanan kuultuansa säilyttävät sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä ja tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä. Ei kukaan, joka sytyttää lampun, Peitä sitä astialla tai pane vuoteen alle, vaan pane sen lampun jalkaan, että sisälle tulijat näkisivät valon. Sillä ei ole mitään salattua, mikä ei tule ilmi, eikä kätkettyä, mikä ei tule tunnetuksi ja joudu päivän valoon. Katsokaa siis, miten kuulette, sillä sille, jolla on, annetaan, mutta siltä, jolla ei ole. Otetaan pois sekin, minkä hän luulee itsellään olevan. Ja hänen äitinsä ja veljensä tulivat häntä tapaamaan, mutta eivät tungokselta pääseet hänen tykönsä. Niin hänelle ilmoitettiin, sinun äitisi ja veljesi seisovat ulkona ja tahtovat nähdä sinua. Mutta hän vastasi ja sanoi heille, Minun äitini ja veljeni ovat nämä, jotka kuulevat Jumalan sanan ja sen mukaan tekevät. Niin tapahtui eräänä päivänä, että hän astui opetuslapsinensa venheeseen ja sanoi heille, menkäämme järven tuolle puolen. Ja he lähtivät vesille. Ja heidän purjehtiessaan hän nukkui. Mutta alas järvelle syöksyi myrskytuuli, ja venhe tuli täyteen vettä, ja he olivat vaarassa. Niin he menivät ja herättivät hänet, sanoen, mestari, mestari, me hukumme. Ja herättyän hän nuhteli tuulta ja veden aallokkoa, ja ne asettuivat, ja tuli tyven. Ja hän sanoi heille, missä on teidän uskonne? Mutta pelko oli vallannut heidät, ja he ihmettelivät sanoen toisilleen, kuka onkaan tämä, kun hän käskee sekä tuulia että vettä, ja ne tottelevat häntä. Ja he purjehtivat Gerasalaisten alueelle, joka on vastapäätä galilea. Ja kun hän oli noussut maihin, tuli häntä vastaan kaupungista mies, jossa oli riivaajia, ja hän ei ollut pitkään aikaan pukenut vaatteita ylleen, eikä asunut huoneessa, vaan haudoissa. Kun hän näki Jeesuksen, parkaisi hän ja lankesi maahan hänen eteensä ja huusi suurella äänellä, Mitä sinulla on tekemistä minun kanssani, Jeesus, Jumalan korkeimman poika? Minä rukoilen sinua, älä vaivaa minua. Sillä hän oli käskemäisillään saastaista henkeä menemään ulos siitä miehestä. Sillä pitkät ajat se oli temponut häntä mukaansa, hänet oli sidottu kahleisiin ja jalkanuoriin, ja häntä oli vartioitu, mutta hän oli katkaisut siteet ja kulkeutunut riivaajan ajamana erämaihin. Niin Jeesus kysyi siltä sanoen, mikä on nimesi? Hän vastasi, Legio. sillä monta riivaajaa oli mennyt häneen. Ja ne pyysivät häntä, ettei hän käskisi heidän mennä syvyyteen. Niin siellä oli vuorella suuri sikalauma laitumella. Ja ne pyysivät häntä, että hän antaisi heille luvan mennä sikoihin. Ja hän antoi niille luvan. Niin riivaajat lähtivät ulos miehestä ja menivät sikoihin. Silloin lauma syöksyi jyrkänettä alas järveen ja hukkui. Mutta nähtyään, mitä oli tapahtunut, paimentajat pakenivat ja kertoivat siitä kaupungissa ja maataloissa. Niin kansa lähti katsomaan, mitä oli tapahtunut, ja he tulivat Jeesuksen luo ja tapasivat miehen, josta riivaajat olivat lähteneet, istumassa Jeesuksen jalkojen juuressa, tuettuna ja täydessä ymmärryksessä, ja he peliästyivät. Mutta silminnäkijät kertoivat heille, kuinka riivattu oli tullut terveeksi. Ja koko gerasalaisten seutukunnan kansa pyysi häntä poistumaan heidän luotansa, sillä suuri pelko oli vallannut heidät, niin hän astui venheeseen ja palasi takaisin. Ja mies, josta riivaajat olivat lähteneet, pyysi häneltä saada olla hänen kanssaan. Mutta Jeesus lähetti hänet luotansa sanoen. Palaja kotiisi ja kerro, kuinka suuria töitä Jumala on sinulle tehnyt. Ja hän meni ja julisti kaikkialla kaupungissa, kuinka suuria töitä Jeesus oli hänelle tehnyt. Kun Jeesus palasi, oli kansa häntä vastassa, sillä kaikki odottivat häntä. Ja katso, silloin tuli mies nimeltä Jairus joka oli synagogan esimies, ja hän lankesi Jeesuksen jalkojen juureen ja pyysi häntä tulemaan kotiinsa. Sillä hänellä oli tytär ainoa lapsi noin 12 vuotias. Ja se oli kuolemaisillaan. Mutta hänen sinne mennessään väintungos ahdisti häntä. Ja siellä oli nainen, joka 12 vuotta oli sairastanut veden juoksua. Ja kuluttanut lääkäreille kaiken omaisuutensa, eikä kukaan ollut voinut häntä parantaa. Tämä lähestyi takapäin ja kosketti hänen vaippansa tupsua, ja heti hänen verenjuoksunsa asettui. Ja Jeesus sanoi, kuka minuun koski? Mutta kun kaikki kiänsivät sanoi Pietari ja ne, jotka olivat hänen kanssaan. Mestari, väintungos ahdistaa ja pusertaa sinua. Mutta Jeesus sanoi, joku minuun koski, sillä minä tunsin, että voimaa lähti minusta. Kun nainen näki, ettei hän pysynyt salassa, tuli hän vavisten, lankesi hänen eteensä ja ilmoitti kaiken kansan kuulen, mistä syystä hän oli koskenut häneen. Ja kuinka hän oli kohta tullut terveeksi. Niin hän sanoi hänelle, tyttäreni, uskosi on sinut pelastanut. Mene rauhaan. Hänen vielä puhuessaan tuli joku synagogan esimiehen kotoa ja sanoi, tyttäresi on kuollut, älä enää opettajaa vaivaa. Mutta sen kuuntuaan Jeesus sanoi hänelle, älä pelkää. Usko ainoastaan, niin hän paranee. Ja kun hän tuli taloon, ei hän sallinut kenenkään muun käydä sisälle kanssaan, kuin Pietarin ja Johanneksen ja Jaakobin sekä lapsen isän ja äidin. Ja kaikki itkivät ja vaikeroivat tyttöä. Mutta Jeesus sanoi, älkää itkekö, sillä hän ei ole kuollut, vaan nukkuu. Niin he nauroivat häntä, tietäen tytön kuolleeksi. Mutta hän tarttui hänen käteensä ja huusi sanoen, Lapsi nouse! Niin hänen henkensä palasi, ja hän nousi heti ylös, ja Jeesus käski antaa hänelle syötävää. Ja hänen vanhempansa hämmästyivät, mutta Jeesus kielsi heitä kenellekään sanomasta, mitä oli tapahtunut.